پدونه شروع شوخه دا الذی یوسف التقدی له ملک السماوات و الارض د دې مصیبت د خدای پاک صفات ایلا الہ الا هو نشتر معبود بر حق سی عبادت نه ای یحیی دبل سی پچو دریم سی پچو یم دی کول کی سلورم سی دا شو او یومی تمله کول کی دګتا او ایزان کان الامر کذالکا نو فاعملو بالله دا کنه کنه هی منوره خدای مالي ما په دا او پر د خدای ان نبی جل امي هغه نبی امي الذي امنوا پیګی کنه هغه هغه هغه پیغمبر يؤمنو چې ایمان رودي پالنه باندي ما عزم مرتبته سردد نه چلو یا مرتبه دا ددي سره ایمان په خدای رودي او کلمات په دیمو د خدای چې کلمه سمانه مراده کلمونه ټول کتابو نه دول اسمانی کتابونه او خلکو د حضرت تابعدار شه به په التزام د شريعت ته د او د د د دې چې په سما روان شه مازي سنا الله کې چرته دي دا کې معلوم شه د کی ایمان هم پر کنه چې اصلي په نبی له سلام ایمان وروړو او ود په سنت مکمل نه روان اقص په حیت د دلالت کې پروت دی دغه کنا قسم په حیت د دلالت کې دی په مکان د دلالت کې دی دی ک دا ټکی لیکلی ځا الله پاک وی ومن قوم موسی او د قوم د موسی عليه السلام نه چې هغه سوچتي چې عبد الله امته یو جماعت یهدونا یهدون الناس چا خلکو ته خود کوي د دین حق چې دین اسلام ولې دا ټول په غبرانو شریعت اسلام دی کړل راځي او به او پدې حق باندې عادلون پدې حق باندې برابر وایلي کوي ویګه کنا یا برابر ولیکي په ما بین خپل کې په پیسلو کې می یاد هدایت بالحق او اقامت عدل ګان حالات کمال ایمان دی الله اللهم وفقنا د قرجو خبره دی اقامت حق هدایت بالحقم مدي خلکو ته خودنم کوي او په پنبي عمل کوي نباس د یعبدونه بالحق و بلتقود نشوه او به یعدلون و خپلم په پیسه لکې ویږي ما بین کې په بدل کې او په پیسه لکې شو کلام الله پاک دی باندې کوم نعمتونه دی په دې بنی اسرائیل داږي بیان دي وقط عناهم سلطای او موږ به یې دا بیان دی او موږ شروع شو وقط عناهم اغه موږ بیل کړه د بنی اسرائیل د 10 اسباتن اممه بیگ لس 11 اته 10 ا دولس اسباتن بیگ خاندانو نه اممه دوله دولي اممه بیل بیل توري ولې زک چه دا یاکوب علیہ السلام زمون شو دی هغه دولس تینه د خاندان دی نه یو لوی نعمت دی او او حین ال موسی دا بل نیہه ما تورا امنګ واحد را داول تیر شو دی پاوله پارکی اټول خبرې مې تاسو کوی چې سونه به سړیل وې دی دونه به جامیل وې دی دا ټول خبرې فل فینځه موجزه وې با او حین ال موسی امنګ واحد او لګل موسی علی السلام ته په موقامې کې ایز استقاوو پکوم وخت چتل د ابوکو پیګه ددنا قوم هو قوم دادو پا مقامتے کے نمو گتووی آنیدر بیانسوا کل بحجر تو و خبد اخفلام صحبانی داقا خاص گٹا یا مطلقی گٹا ویدی مو کنی جی چلی پلام اند پر جنس دی ویال پلام اند پر دا حد دی اللہ پکو چوی وحلا پمبچ سط پسپن فجرت او بیدی من حسنتان شرط آئنا داغین دولس چنے قد علما آتاکی صرفی جندو قل اناسن هر جماعت دوی مشربهم آغازی دخبل سکاکو چه دبل سره پاکسن ازانو کولا پی جندکنا او ازولننا او بیعوید بیوی چھ سیب دیده کدا دغدی عبادی نشتا نو سلویخ کالا پی او ریزو لانالا سلویخ کالا مزولن آلیهم الغماما او منگ چکم دینو گے کسور اکسور اکسور اکڑپد بی بانده او ریزو پیگے او لیقیهم من حر شمس او بل او پدی مقامته کې د خپران کو د ستاسو تنظیم نو وانزلنا علیه الملمنه او موږ لازمه کو بدویان د ترون جبین د دې حقیقت مې تاسو ویلو او وسلوا او ملزان یا تنظری کو سلوا سمونه ملزام سره ترجمه علماء ورته کړل او بیا متوي چې کلو تاسو خرات توي من تو یی باتیں ما د پاکیزه او غوژونه رزقنا کوم چې موږ تاسو ته درکلو زکه پاکیزه دي د عالم غیب نه دي وَمَا ظَلَمُونَا او دی دی بانی سرائیل زیاتی و نکا پمنگا ولیکن کانوان پا سمیز دیمون لیکن دخپل ززان سرے زیاتی و کل ظلمو کنا وَمَا ظَلَمُونَا بانی سرائیل الظلم او زیاتی پمنگا و نکا ظلم نا دی که نا دی چمنگ پی زیاتی ظلمو پی پیلو پایل دی و مپول دی آه. او از قیل و از قیل الهم مسکنو. او پا کم وقی چھوی تو ویشو چھتا سوسے گئے دا قائل چھرے دا یو شا علیہ السلام دے پس تاگینا نه پیگی کنا او چھکتان جب آبی رو سراؤک بازمو دا سرین داوی خوا خوا او قیل ویسقی لیلہ مسکنو چھتا سوسے گئے حاضر حل کریا پا دی کلکی چھ اری حا دی یا بیت المقدس دی اری حا قدیم خار دا شام او من حاضرینا تک دجی او به بستر او شجی او وقلو تا خره کوي من ها من سمارها او د غلو دا غنه حیث یوتم کوم د کی چستا سوخغی یسمنا شیخ سلیماني جمل لیکلیدی حیث شیئ یوتم دمنه چې اس سوق په تاسو باندې کوي نه ده دینه سوق په مزاحم می او زوق او وقولو دا شکری لحسانی دیزا کده د خدا نه چکره نچکو رو باسه او اقولوا ایچ حدتون اقولوا ایچ حدتون سوالنا حدتون سوال زمنگا بخشیس تا گونه اونه دی سدا گونه ماب کا او ودخل البابا او داخل این داخلی گے دربازی دا دی کلت بابا القریا سجدن سرطی چی دا شکری بدا نیشو سرطی کی مراد دستی دینا لوگا بی مراد نخفر لکم دا جواب امر دی دا کم دی حدوتن او قولو دا قولو حدوتن واتقلبا مسجدن دا دی دوانو جواب دی نخفر لکم منگ بماد کو تاستا خدفیاتکم اغگوناوناستا جمد خدفیاتن او سنزید المحسنین او زرد چیزیات پا کنیو کو کارتا فیلکان چی نیک کارنا کئی سواب اور یہ دا سماع دیاج بس بدہ کرول الان انسان چ زالمان دی منہم بنا قولن بنا غیر دی اگے بنا خیلہ ہن چ دوی تی شو بد کلن بدل کر دی ولی پکو نا تھو لال کنا لیکن مقصود دا امر نا قولی ن زک خدا قور وی ویزه منګم شران چې دا بدینه دا کړی هغه ا قبی شورو شو بیا هغه انت راک شوړو وصا فارتن علیهم منګنازل کړه په دوی باندې زم من السما پیږي او عذاب د اسمانه عشی بي بي د دې رجز تاسو کوې داسې دی ووباوا چا بیا زره کسان پکې پيو او پيورته کې حالت شي ویل نا رسول الله تفسیر دی چې رجز منا ووبا منا السما به ما کا څاو دا غو مريچ دوی کوم ظلم کو او وسلهم ا د تا پوس چې دې کنه نو تاسو ته ویجو په والا پارکه زمونږ نشاد وکنه او خنديران جوړ شي بي دي دا وخت یو ته چ ته یاد نشوي دوی ته موږ مخالفت <سؤال> نه <سؤال> دي کړی نو پا پیګي نو ته ته تاسو کچو دا اخ خ خنديران د چانه جوړ شو دي را فزا دا سوال توبیخ تے گواری دا سوال دے استعلام ندی جا من پیگا نیزاں پویو واسألهم دا سوال توبیخ تے استعلام ندی جا نیز پوییت نکو واسألهم تفوصو کددوینا عن القرية تے عن حال القرية عن قرية تے حال اہل القرية تے دو موظفون حضرت خنائرزیم پا مجازاتو دق پروت تے پگی عان حال، یعان قصط احل القریا ده حالو ده قصط احل قریا ده کمه قریا ده تونس等 ج Peace ده ایله ده ده ایله ده پمابان ده مدین او ده تُور که ده ده ایله پمابان ده مدین او ده تُور که ده ده قریا نمی تاعت playbackشت اī قریا سا شای دروره پا درین زلوه اما ایله ده دسو او د مدین کی او دا تور کی اللتي دا قوی تور کی اللتي چراوا حاضرت البحر پیگی نجدی او مجابرہ بحری بحری قلزمتا او بازو ویچ بحری تبریه دی دا دو حبری علماء دلتا لیکلی از یادونا پا کم وقی چلوی تجاوز کو پی سبتی په او دا خالی روزو یوم تعظیم د دې د عبادت روزو کناوه راځي بیګې پسپتي است اتیهم اعد یعدونا د تجاوز دې کولو اوه اس باغه وقته د تجداد یعدون زر تخا تجاوز دې وکوه اس باغه وقته اتیهم چرطل اغمیان جمد حود تا میاند دی یوم سبتهم پروزدان خالید دی یعنی پیو پروزد تعظیم خالی سبتهم کتعظیم سبتهم پریگی پا اروزد تعظیم دا, دا خلید روزدی شرحن سچکا دا جمد شارید پریگی جمد ساجد دا پریگی کان رکحن جمد راکید دا دې کنا نو شاری یعنی ظاهر په مخ توبو مقصوبه په مخ توبو ګرځېدل شرعن او ويوم الا یسبتون ا په کوم ورځ باندې بچې دی د خالی نه کو ها بلا تاتیهم نو یوم نو چې د خالی ورځ بلا نه یوبم چته نو او الله په کوی چې کزان امریکا نبلوهم د کننګي موږ په دوي باندې امتحان کو چې دا سخت امتحان دی هه کذالیک نبلوهم د کننګي کذالیک داسه سخت امتحان نبلوهم موږ په دوي ازمائش کو بماکان یو سکون پر صدغه غوانی چدی ناپار معنی کولا او هر چې دی توا اته قانونا غو بدلته پاو د توس دا پیګه د توفيق سره مقروني ریګي د امتحان با سترى د خدای د توفيق سره او د لوتو پاو د مېرباني سره بهي شخص بني مې دکلمه کې پاو په ووم په پارک کې تیزو لا يبلو انکم تنال ویدیکم ریمکم آسانو کنو تګیا س نه او الله په کوئی نو خیر بذبې کې در لر له جوړ شته دا مې چخکار وکاو او سداستي دي ها چا وی چې کم دې نو راولګې در له دا خکار کوم کې منه کول ډریما اغه پر کده چني په خپل خکار بل منه کوم نو خیر یو ټکی ویلې د نو دیم نجا دمو تا ته مې ویلو چې اوله پاره کې اوله پاره کې مې دا خبره کړې الله پکوې چې پلمما خیر مېز قالت او پغم وخت چې وبي امت او جماعت چنه اخكار پخپلہ کړی دی او نه بل منی کړ من هم د دې د دې يهودونه لمته تا عيزونه تاسو ولي وانس کوي نو څه د پاره وانس کوي ظالم په اصل کلمہ دی وره ښا الیک تخبيطان حدب شوی د سقاده نشتا لمته تا عيزونه تاسو ولي وانس کوي قومن قو الله او قومتا قومن اهم تجعلهم مهلكون چلنا ددي هلاكون کړي او معذبهم يا و تعذبون کيده عذابن شديدا عذابش کوم دي سختو قالو نو اوبي دي مني کون کو چما حضرتن ناتظروا ما حضرتن ما حضرتن بلی مشروب دي بچم احقار کرتا تا دکې د پار د عذر پیش کول او ربстаў شو تا ما حضرتن د پاره د رزق انده عذر پیدا کول او ربстаў الى <اللعب> ربكم استعصو ربتا راضجی دا کما پیدا شوا دا اغا پیدا شوا چه مبلغ تراجیشوا ولی منتبا اخفر العزر بو ویو کانا بم زمان زمان ببارک شکانا او لعل یتقون او شاید چې دی زان ساتی دا سعید السمکنا دا اغا چه کم دی پیدا دا چې مبلغ تراجید دا کما پیدا شوا مبلغ تراجیشوا اللہ پا کوئی چو پلما نسو ارکل چوی ترکو لئے پری خودو ما زکیرو بھی آغا چو دیتا پی وعاظ کے دیشو چو پری خود اللہ کارو نو انجینا اللذینا منگا نجاتور کا آنگ کسانو تا پیگی انحونا چو خلق منکول آنسو ادھا بدینا پا آخذنا اللذینا ظلمو او منگرا اونی والآن غا کسان چو ظالمو نا فرمان نظام ساته موږ وی الله مخدد نه فرمان نه نه ليزان ساتو عصمت راس روي دا سمګدان نشو ته د فلمه اتو هر کلس چدی تکبر کو ا اما دي تکبر ک اما د اغه شین چدی ته منیشو ک انقر مانو او دخه شوايا هر کلس جاوز کو اون ثر کی مانحو انحو نپر خود د ان غشینا چې من مې شو نو قلنا لهم چرا سری چې تعظیم دی او مې نو قلنا لهم دې ته وی چې کوونو دا کوم امر دی تکوین دی شیطان فو چې ټول عالم دې کې تابعدار دی غیر دتن شادوگان خاصین خواردلی دا بل و استعذر او په کوم وخت چې پورتا اعلان وکړ پورتا اعلان دیږي رب و کبر وردی کارس دا آقا اعلان دا دے اعلان چوروشو چلائی با آسننا چی یقینا اللہ بمسلت کی او مقرر کی مسلت کی با علیہم پدی یہودو تروزی تا خیامت پوری من یسومهم آقا صبح چرا سیب دیتا عذاب دا میرے تبیلیو پاوالا پا پا پارا کی پسلورمہ کی من بیلیو ہاں پوږی هغه دغه موجوده حکومت ته بنی اسرائیل او د نه دا امریکای او د برتانیو د روسو دغیب کې غلامان استوه دا تد ادا سبب سوق مقرر کیږي چې بی تبص بی تب عذابون ور کوي عمر د پاره دا سرب ولوي دی ما اون د قشه دا ان رب گلسری ولیکا یقینا پرودگار استعن ستا والاده عذاب والا جنا پرماری کوي او انه لغفور رحیم او دې بعونکه مېهربان دې چټو کتابيداري کړي الله پاکوي چې دې په دې نه فرمانو باندې عذابونو مرتابشو شو په دې نه فرمانو اغه یو نه فرماني دادږي چې نه فرماني وکړه وقطعناهم او موږ دې بل بی بل کړه جداام کړه نو چوکم خدای جدا کې نذور ختم نشي ختم شي نو او وقطعناهم او من غبی چې کوم دی جدا کړو فل ارض پزمکه کی عمما ټوله ټوله نو سپه یو ځای کې سپه بل ځای کې سپه بل ځای کې نو هغه طاقت یې څو طاقت ختم شو کوي طاقت یې ختمه الله پاک وي ها منهم الصالحون بازي بدی کې نیکان دي چې عبد ابن سلام او داغمر دي اول ومنهم او بازي دې نه دون زالک ادون زالک دبون په معنا د ادواندي راخته دي د مرتبه د صلاح نه مرتبه د فساد او نو چې صلاح نه وینو فساد وینو او الله په کوئی یو چې د عالم ما اونې ول وایي چې پر احتونو په زحمتونو کپچته متاثر شي او خو متاثر نشو زبراته کتاباتو نه متاثر نشو په هغه د راحتونو په ټیم کې یو ټکی وی او د زحمتونو پټیم کې یو بل قبیح او موږ دې ازمایښو کبید به واندې بل حسناتي پرحتونو دې ده کړه د حسنې نراحته پنځي حقوق نه او سیئات او پر زحمتونو عدد ست ده پانه لعلهم یرجعون عن کفرهم چې دوی رجوع د خپل کفر نو کوي لیکن دې شوکره پیګه او دې په وختو دراحت کې به بيگی کنا ان الله فقیر و من هو اغنیا بیگی چکل الله غنیا کړو نو سیوی و ان الله فقیر و من خدای فقیر دی مونږ غنیا دیو او ولو کان غنیا مستقر او کچرتدی غنی وي نه زمونږ نه به قرسنګ غوښته دی دا قرس چې د مونږ نه غواړي معلومه شو دی فقیر دی او وقته د زحمت کی سوی بی ید الله مغلولہ وارث کیه خران چریب یا سلور مپاره کی او بل پشپګم پاره کی ید الله مغلول ویله خلیله سونه دی ویله خدای خلیه بنکړی دی بهیر شوی دی په موږ باندې ارڅه بنکړی تا خلپا نه پا کوئی خیر او سزا ده خدا هغه اې دا رو روح چا پوري چې من غوږ کیدو په هغه يهودو کیو غږ کیدو کم چې د زمانه د مصالح سلام دا. او سره دا د حضرت امام الانبیاء مبارک زمانی چې کوم موجوده يهودي په وی جوړ شدی غو غریکه خبر او الله پاک هیڅ په پا خلاف نه بیان د حال د موجوده ودی په زمانه د حضرت مبارک کې نو پات شو م بعدهم پس دغه مشران نه خلب پی کې او بترین اولاد خلبسته وی او ب پیگی نا احلا قائم مقام یو خلپ تے او یو خلپ تے او خلپ چدے چاہتا ہوئی پیگی احل قائم مقام او خلپ دلان چے سکون کی او پلان مقربان دے کی نصرتا ہوئیو نا احلا قائم مقام تا ہوئی او ورسول کتاب وارث الکتاب سمانا چوارسان شید کتاب یعنی کم احکام چپاتی او باغی پا پوی شو کنه پویو پی ها خبی پی شو اره شو دا ولدان یا مت والدای لم لیکن دا چدی یا خزونه بی اخلی اردوا هذل ادنا پیج کنا سامان ارذ سمانا سامان د دی ادنا د دی دنیا خصیزه عدنا سمند د دې دنیا خصيصي يعني د تحريپ ت کتاب الله په مقابله کې سامان او پيشيالي کنا دي او يقلونا حالت کې موي څوک ته وي ځار مو يقلونا سيخبر لنا زرد چې موږ ته بخنو شي ولي لانه ابناء الله واحد او مطلب الله بخنو او د موږ مشران د تیر شوی دي چاوی مخالفت تقرې نه لري مخده به مونږ بقي او وی به مونږ خدای نه او د بل تر تګوره ښه دا سې یو پرولانه توبه ده کنه دروړه هه خپل جدا دي کنه توبه ده کنه توبه کنه حبس زه دې چې مونږ ته به خدای بخنو کی ان الله به مونږ لیکن بل تر ته کی فکر کوا من یاتهم او کچ تراشید ویتا ا ربن ارد او سامان مثله پښان داغه په حرمت کې یا به غمه ای یعنی سمانا دې چې کوم امید د مغفرت کوي او بل طرف دوام کوي په ماسیهت ها نو دوام ماسیهت او امید د مغفرت جمع کی دي شي جمع کی دي شي ابا لخون او اللہ پاکویا چالم یو اخدا علیہم آیا نو آغشت شوی پا دوی بانی میساق کل کتابی پیگی میساق کل کتاب سمن ایزا پا پا ماند کتاب وعد پا تورات کے پیگی چا ان لا یقول دوی بنوی پا اللہ بانی مگر حقا پر بکی او بل او درسو او دوی لستلو ما فیه اغه سچ په دې ته ورات کې واغې د شتريو پاکستان په کړو او پاغي کې وعده د مغفرت سر د اصرار عل جنوا چې اوسړي په ګنام بولار یو غدره مغفرت وشي دا پکې نه و دا پکې اوسړي کنه ادم موږ ستوګو نه هغه بوي اوسړي و دسم کوي او دسم batted شي دا خدای نه کیه چې نیو طرف ته بادم جاری او دی خلک یو او په مخوبه چینه چې باد بنچینو ساليو شورو ده جي. شورو دي. نو بیا په سړی ود څوروک ګرددا څونده شي چې دمانه څورودی نو کله ګونانه منیشان نو پاستاګې نو توبه قبول شي نو ګنام څورود دا او توبه مشورود دات او تکيږي اودار الاخرت اوی دا پتورات کې راغلي چې نو خوري خوري زران کې کا پتورات کې دو پتورات کې دو چې نه سړی به توبه واسي چې د دې معصیت نه منشي اودار الاخرت دی دنیا لر ترجیح دالی مانو دی علمو پا اخیرت پا انی ورکلل ودارو الاخر سخیرون او کور دا اخیرتو اغا بے بہتر دی خو اچھالا رن دی للذین یتقون اغا کسان چزان ساتی دا مخالبت تحکام ودق دینا افنا تاکلون تاسکه دمرا اکل نشتا چه پانی تا ترجیح پا باقی ورکا وی پانی تا ترجیح پا باقی ورکلا دکا شیری جی او اینجا یتقون ا چما پنځه سوهه تاسو ته په قران یو زم لیکل ان لید کتلې دي پنځه سوهه او په عزت کی مادہ ندې د لې چې الله پاک جنت سر په پیمان ور کوي بلکې داغه سره د تقوا ذکر یې کړی به د تقوا نه کنه او ټول تقوا د وې که چا خو لې نخیر للذین یتقون وزیع پزیع وصر داتا که دی افلا تاکلون والذین او اگر کسان داور بر عبداللہ ابن السلام دی او دا پکلو ای خل دی یو مسکون چکلک منگولی خخی کردی پا کتاب د خدیر مکمل عملی پی دیکن دی پا کتاب د خدیر چه تورات دی او اقام صلاح او احتمام ساتی دمان زوال مولی کردی چپه دې ټول عبادت کې د مزرا واغښته ځکه چې اصلياتو دین دی په یوه دین مکمل کوي مزه کدا ته کې راوښته ان لا او بیا ز درې باندې توېما چې ولذینا یقرون بالکتاب کتاب للیک یو بېګیا کړو کوم ناو یا حضور نه دی بلکی یو مسجد اون دمن چې لکه منګولي په خخې کړې دي چې د شپو دروازې دا غبانه مکمل عمل کوي او انا لا نضيع اجل المصلحين او مونږه نزهې کوو اجر د اصلاح کوونکو چې اصلاح کوونکو د خپل ځانو او د بل مصلحانو توګه کوي یقینا مصلحين انفسهم بغیرهم چ اسلا کوونک کی د خپل ځان مدي او د غیر مدي خ دی ویچ دم مغبشراونو او خلفتنه کړي ا دغه رحمت تورات مبارک راغی او بیانت آکا کنه آکا څنګه واپس شو بیا او ټیک دا وی مغا وی خلفت پاک را ته چې د اتمه تورات دی وې منه او په اخر کې وی چې احکام پکې لګو شخم دین او خیر دی کو دغه سخت و احکام باندې عمل نشه کو لین او معافی دخ په تحریف دي چې پکې روستوي ماپه نو ما په ټکي پکې نه وږي نو الله پګوچ دان ټکي پکې نشته دي نو الله ویزنا تخ مل جبل جره چې دا غر دا کوئی تور په چا پورته شو ته څنګه وچ زموږ مشران مخالفت نه وکړي و اذ ابک چوي اې دا موجودو بني اسرائيل حضرت مبارک پر زمانہ کې وچ زموږ مشران مخالفت چته نه وکړي و اذ او اغه وخته یا دولو لايق دي نه تمل جبل چمنګه پورته کغر فوقهم فوق رؤسهم د پاسره سرون دي او که انه ذلۃن تا په ویچدا غر صاحبان دي سفر دي او وزنوا وايقنو او پیګ دي دي کنهغه چانه واقعهم بهم چدا در پدوي و نقول دي دونکو او داوت امید شو چ خذو ما اتایناکم واللہ اخا تورات مبارک چې موږ تاسو درکو په قوت عمل سره او وسکرو مافي او یاد کې احکام چې بدی کی کم دی د عمل لپاره لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو د اور د جهنم نه بچی ندا کو کویت په اولې پورت شویو د راکه خبرکه یلا و دی ته کې ذکر اصل ابلهم پسلوړو مکه ذکروا ا دادرې مده માતા توی نه همکه برا د درې ده یوه د ان دا یوه د انبيوونه دا وي زخذل میثاق النبيين او بل وي زخذل له میثاق الذين اوت الكتابه درې قسم وعده ده دا حوادث دي و اذ اغه وخت یاده الله ایت اخزر ربك چوبانښت پروردي کاستا من بني ادمه پیګه د بني من بني آدم سمنا من آدم وبني آدم یہ بھارت کی ایک اختصار پکھی دی من بني آدم سے نگری یا دینو کملہو معلکم مزدا ورٹک چھخا دا دا بان پیش شاکنه مین بني آدم یعنی من آدم و بني آدم نپا پیل عبارت اختصارو عبارت کی اتبان دی منگ بان گورا سنگا انس دا دی شور جور دا دی آدم علیہ السلام دی دا دی آدم علیہ السلام نچے سونا الوات پیدا کی دو ندے دا دی دا شان الاباشتا تیک چوان بیا دا الواز چې دی د تبید چې کم پیدا کې د ناغې د دې د شان आवाज بیا دا د وې د شان یاد ماشه د سلسله دا په ټولې نو ځکه د مله سره ټکی په کې ضرورت یې کنه دې په کې کنه چې وان چې پورې دي غاښ ثاد بنیا ته مونامي نه څو خوري هم د شاهغان و دې لا هم نسل دې نسل دوی چه سمر دی دا یا علی دادم علیہ السلام نچه کمشه ذات پیدا که دلاغی دانگه دشان را باشتر بیا چه دادم علیہ السلام دشان کم را پیدا شو بیا دوی نچه سوک پیدا که دلاغی داگه داگوی نرا باشتر الہ یوم القیامہ پوشوئی ذریت اوم با اشہدہ هم آو یعنی دوی ی مقیر کلو دوی یک مقیر کلو اکرام قوون کی کلو پا خپلو او دیواتو ویچالستو بی ربکم آیا زستانسو مربی نیما تربیت کنین دا اوستانسو رب نیما قالو دی تولو چه بلا انت ربنا او دا شایدنا دی کلام دا ملائکو دی چه دا قد دا ملائکو بیچی شایدنا منگ ام پی گوایوکم او یا دیو خودی بیچی شایدنا منگ ام پی گوایوکم او انتا کولو دا انتا کولو سدی دا تعلیل دا دا سدی دا محضوب تی بېګې الا اشهادو لا تقولو دا یې شرط تاسو نو باید شو لا ان تقولو چې تاسو نو وای یوم القیامت چې اننا كنا عن هاذا منگو د دی ودی او د دې اقرانا د توحید نو دربوبیت نه غافلین به خبره او تقولو یا تاسو نو وای چې انما شرک یا کینن شرک پیدا کړو نا منا اشراک یشریکو اشناکن شرک را بنا کړو ابا انا بلون زمانا من قبل من قبلنا ذا زمان مزافن له ولد قبل زمين دا ابا كنا سديتان او من قال بادهم فقتدينا بهم نمنتس جنانا نو اطهل كنا بكنا ايت منغ باندي بما فق اش فعل المقتلون شكدي دي ګمرا هانو مفتديینو باطل ګو د حق چ زمون پلاران ټاکه نه نو معنا دا دا چې موږ پدې کې مازور یم موږ مره وشو الله پاک کوئی زیاده اا چې وکدانی کما فسلن الميثاق او وکذالک مفصل الایات موږ په واځه بیانو آیاتونه او لعلهم يرجون تدی دا پرې چوی رجو کده کوپر نه اسلام تا مصرا د یوس د ویل کې د بلعم ابن باعورا واقعي بیاني تاسو څنګه غوايه چې زمونږ مشران مخالفت نه کړی دی د بلعم ابن معورا د چان دي ما دا څکارو شو د دې مختصر خبر کومه په سachtet مو په تشرین په دی دی چې از خدای د نوم خدای نه دی غشتي په اکثر مفصلین په دی چې دا بلعم ابن باعورا دی باعورا په مصرا دې چې دین وګেকে د دې اسم اعظم باندې یې تاسو روپ او بللاره چې تورات دوی علمو د کتابونو او هغه چې موسی عليه السلام د جابابيروس سره تل جنگېدو ورانه او چې اراده وکړه چې جابابيروس سره د حملکو سره لاغه چې کم دې کنا او نو بس حملکو ته خبر وروړې چې موسی عليه السلام ټوله لخر وان کړې او دا مسر مشوره و چې فرعون د دد لاسه حالات چوی دې چې موږ په یو بل دریاب له وندکی کنه نو به سوید دا کترادل او دا غته بالعم ابن ماوراء تنال او ته وی چې موسی علی سلام تخیریو کا چې پنتق دې کې دې حالات او په منګرانی شوم موږ د دې خار نو او توبم پکې وځي هغه یې شن دا موسی علی سلام د خدای پیغمبر دی ویږي او ځکه کم دینو کې 100 زو تخیرینکو وی بیا وترال یا حدا ټیکتوارو کې تاسو خدای سره په صلاح کوو نو تخ پلسګیورولې کو هغه ولښته ده نو دا غی معلومه شو چې خدای وته پام کوي خیر یو نه دنیا او آخرت به یوه والا خراب شي بګی نه غدوی چې کوم دین او خپل بیا ولرالل دا وتوی چې خدای پاک زمن نه کړ او وی راوله کېدل او بس یو یا عظيمه دالې وترول الله صلی الله علیه په لالي کېږي او بلې خځې ته یو بل ډالې او لږ راقو ته لګی ته پرې غوږ کې بوتله کې اوه لګی او جو لگیا بس نا کنه امادهک دا کې ته او بس خیرې وکول چې کله خیرې کولې کنه وکړي ورکو مختصره خبر کو چې خیرې کله کولی نو مصالح اسلام ته خیر وکولی او قوم ته دعا کولا هغه مصالح اسلام ته دعا کې دل او قوم ته خیرې کې اوی وطبییی سر یا ویدتسکتو خمکتا خیری کیا بیغتا دوا کےوی حاصا لا لاملکو ویدہ جب یو شیع چې چد دی مالک زنی مپاگ تر پی اللہ چلی پر شو بس بیاجی دی مصر اوی بس پر دقیقیم کدہ جب یو رو گتلو دیدہ کدی پیگی نامس رو لگیدلہ دا جب یدہ خبیز دون رو گتا خوا زبیم علم علم سون علوی شیع په شی علم په مرتبه علم مر... پسو نبووت په شی یو مرتبه ده خدای دا د پیغمبرانو ده بل د علماو ده خو چہ لیکن کلا ناغښو لالچ واغښتو حسد ماغښتو مال محبت ماغښتو او د دنیا خو ماغښتو نو در ته تشبيه د عالم ورکړې د سپی سره الله راځه بالله اول زکه کومسدل عماري تشبيه د علم عالم د هر سره یو خردي برج په دا نو بترین انده په تبې شته من لوی مقام دې چې د څه شپ نشته خو جن دا ورو ګرځي تابع نوې ها او دا علم لو مرتبه سلا د علم لو مرتبه دا د خدای پاک هیڅ عالم په دې خپل علم عملو کوو په دې برلاو څنګه دا الله په جناب کې دې بره دې کنه اگر کا فرق فرق او خلق سکه خدای په جناب کې ډېر پورته په دې دا ماناده اوس په خپل تو خدای پاک بده خو نه دې ظالم بیا یو بل خبرو کړو زه دا واخله دنیا و خیره دوهره تبا شو, شو تاسو یو چل خیمه زه زمو خدوه علامه خراب شو زکه جل به توفیق وشو هغه پې شو هغه خواغان بيو کنه چې دې خبره سامان سل به توفیق شوي بس هغه نو پېو چې اوس خبره خرابه ورته وې زمو کار خراب شو اوس تاسو دا کار وکې چې تاسو ته یو یو چل د تخېږي وېګي شي نو جوان جنکې راولې دا بنی اسرائیل ډېر زمانه کړې شوې ده چې دوی د خپل کو نروتی او زنانه و سره نشته او بس بسو تبې اډا هم ده یو وخت خبره د ګوره ښه او وی چې دا جنکې دغه کې هیڅ سبال کې کلی جامع او 490 وته او پکنا او خلیګشري کې او دغې کې او دوی د بنی اسرائیل په دې پونت کې ورشي او کا وی وی ته نشم متاله بکه نو دویته کار نه کوي کپه دوی تی انکار نکی. بی کی یو سریم زنا وکړه نو بیا ونه کميږي زنا کار نه کميږي ته یې وا ان راضی بک خیر دولسه ماره په پا دې خدمت میږي وان الله لا يهدي کیدل خاینین ای زنید نه کميږي او بلال چوندې په دوی په یو پت یو اعظم په پراشي اوم د قشې شو په یوه محمد السلام پیغمبر پر سره دا غوې الکدا کار مکو هغه یې وج نه خېمته وبدله ان د قشې نه خېمته وبدله او دا کار مکو وینا ا دنه کیږي ته کار کو او بس دا ځنا وکړه او بس په دوی باندې او په یو بابا او بابا پراله مفتي شبي سي عبدلي کلی دي چې او بیا هزار کسان په یوه وخت هلاك پوې شو دا, دا پکې حلال شو ما اوس نه دکتور خمه کې مکتل مصاویا در کسان پکې حلال شو او بسا رو آقا رو کن. کن. بیا چې د موسی سلام السلام راځو چې اوخي مصاقه سړی ورو بیسته وو وایي چې مخشاران دا اوله کې د لبن اسرایلو هغه سړی ورو بیسته او هغه شهاب راکو پنځه کو او ور چې کم وږي کې روان کو نو پستاغه نو په درازاب راي بیا واپس شپد نه هغه ټوله خبر پکې پیدا چې کنه تو لمقام تی هو غیر دا پکې پیدا شم په دغه وجه کنه اوس په شک کې پیدا تر ټول خبرې نه د حق نه پیدا شوی نو په کوئی علیهم بس راز اولتابه تر څو خالص ترجمه وکنه وقت علیهم اقول لقدی موجود او یخود او کله دوی زمونږه مشراح مخالفه نه وکړي نبا الذی خبر دا ان غشړي چې ام ابن باورادي اندل اضر اتینا حیاتنا چمګې دته ورکړیو بل ایتو نا چې علم کو په کتابونو سوابیو باندې او تصرف په اسماء او مو نو پن صلاحمن نو دې راغینه اوتی ده پن صلاح دامن چې پن صلاح خبر وته کما تخرج الحیهت من جلدها لقد سرنګ چې مار د خپل سر باندې نوږي دغه سيتي هوته نه پات باو هو شيطان بيگي نتابيق د ځان دل ر شيطان تابيق دل بيگي پات باو تابيق دل د خپل ځان شيطان بيگي نداغه عمل ګري شو اغه په حكم ملي عمل کو نه پکانه مل غاوين نشو د گمراهان نا او لو ا کمنګيرا دکړې وی لرفانه منګبدي پورته کړې وی بهه ویګې پسو پدي ایتونو سره او لوی چې کم د توفیق د عمل باندې ور کړې وی هه توفیق د عمل باندې ور کړې وی انا ذا ولکن وخلذا لیکن دې مایل شو اخلاص من مالا الالدن الارد زمکیتا یې نړیاتا دنیا تا او وتما هوا هو کې دو ترجمه اوله وکړي دي او دته شو هوا هو د خوا د خپل نه پسلار چې هته محبت د واغ او بله ترجبان ده چېته د تا شو حان خو د خپل زوجیپ ول دا خدم د لوبمو به نور سردي خو د قشا د د خپل زوجېته د دو ترجمه اولهموړ کلي دي الله پا کوې په مسل. پس ها دد مسل ها د شیتو صفتی عجبا صفتی عجبا دد کما سل کل فشار د صفتی د صفط تسپیری ان تحمل علی کچا تطوار ک په د حملکه په د شپی جل حس نجب راست اخلی لحس ایه لحصص منے جب به ور دی چکلو بس کی ک نجب وترو بل حیوانو تجبن رو باسی یل دا او اخلی او تترکو ہو اکتے پریدینو یل حسو دا دا او سان اخلی, اخلی الله پا کوئی چدا لیکا دا مسکور مسلو دا خالو سپت تا اغرق سانو دے قد دبو بی آیاتنا چدوی تقضیب زمون دا کوي کی نفق سو سلق ساسا بیان کا حال دا دے شخص پس اصدی مردسی غرق بایان کته حال لې شخصته دله هم تف کون چېبي فکرکوو او د د حالت نځان اوسای او سا مسلهقوم الذي نه مسا او مساً ګوره داونې قنی په بدن د تنوین کې او دلته سا او قوم الذي نه ممسول قوم الذي نهټ کې بد او بد بد د مثاله القوم الذي مثلهم الذي مثال لا اي قوم كذبوا بيتنا وانتم كنتم يزدمون الله فقوي ميهد الله او تشا تش الله بتهديت کو په مول معتدي هغه په پنې لا غلا رواني او من يدل هغه څوک چې الله دل رګمنا کوه اولائك هم الخاشدون دي الله <النافا> فقوي ولقد او التعقيق سرمن پیدا کړی دي لجحنمه د لپاره د جهنمه کسي لم من الجن دیر جاته پیریانونه او ول انس ته انسانانو دا ولي د تجربه کم قوت ورکړي دا غي نه کارنو غشته لهوم قلوبن د دې لپاره زونو لا يقهون بها کوئی کی چې بي پو ين حاصل ولا پړي کی استعداد د مار په حق نو ها او وی کې استیعداد د ماره په تحقیق او استیعداد ختم کړو ده ختم کړ او هم اایونن او د دې لپاره ستر لا شروعن بها په کې چې لیدل په هغه باندې نو کولو هغه لیدل د تدبر او د تذکر از لیدل هې کول پکم مقصد پیدا شي وی دا غیر پېنو کو او لہم ازنن د دې لپاره وګونه ولكن كم مقصد باندې چې وګڼه پیدا شوې دي اکار پهنه کولای اسماونه بها نو وی نو اوریدو په هغه باندې امر حقو په اوریدو د قبلولو نو بس نتیجه دا شو چولای کا فېګي بګه کسان پنپو یکی او پن په اېشوار کې پن سم ما کې ته ادم د پوي کې په ادم د اېشوار کې په ادم د سما کې کل انعام دا پرشنند چادي نو چار پايا مدي بل هم ادل بلکي داوي نمزياد ګمرا دي ولي ازګه چه ان عام سکهجه apabila تحفل منفعت ترازي او د zarar د زين نظام ساتي او دي نه ساتي جواب ابل ذل خبركم چه بل هم هغلي ول ذات ګمرا دي زکه چ ان خو په احکام مکلفند دي نو کاوي يران نفروان کين فروان اللي جو په مکلف دي فایجو اولای هم الغاسلون دغه کسان به خبر دي د خدای دا, خدا دا نغنه او راز ادي ظالمانو بهچس ویدا الله تعالی موی او منات به منان لري او غزا ویدا عزیز موی اکل بیدا سی وی لات مؤنسه الله او غزا مؤنسه عزیز دی او منات نام مؤنسه منان دی الله الله ندې باندې دا آیات راغلي ولله الاسماء الحسنى او د خدای د پاره د نمونه دي ښایسته یا حکم څل نمونه چې حدیث کلاغلی تدعوکه بها تعرف فال قواعد الله او پیږي بها طریقه د جنمون او زرول دینه او پری د افغان ملحدونه چې ميلان کې د حق نه باطل تا د خدای کی سجوزونه زپتی چې دي د بجاد امر کېږي ماکان یحدون بالحق وبيه يدلون نبي الله سلام وی الله دا پیګه زما په دې قوم کې مداسه کسان پیدا تا چې د موسی علی سلام په قوم کې داسې خلک پیدا کړو چې هغه نه نه یحدون یحدون چې خلکو د حق کې او په خپلن په پلی خپل مسلې او په نزاعي په اصل کې خدای دا ما سره داسې کار وکړو هغه پداسوال په حدیث کې برابرځي خبره کو ممن خلقنا او باجدا هغه چانه چې موږ پیدا کړی دي لې جنت دې جنت امته یو جماعتی يحدون بالحق شخات خلق د حق په ودن حق او به يعدلون او په دې حق ماندي خپل مابين کې پیسه کوي بيګي هم امه محمد صلى الله عليه وسلم کزاو ورده په حدیث بيګي په حدیث, با حدیث اولا په کوی چې ولذینا او هغه کسان کذبو بیااتنا چې تکذیب زمين د آیاتونو پردیکا لمکدیو کو غیر دی سنستد یو هم بېږي زردی جدی به موږ په مز مزا استدراج څما په مز استدراج دې ته ويو چې ظاهر النعمت او باطن الزحمت وی ظاهر کنيعمت او باطن ته زحمت ته فیگی پا ظاہر کسدی او نعمت تی او پا باطن کی مشاقت تی او زحمت تی او عذاب تی او قحب تی سرستدر جو هم زرد جلیو بمون پا مزا مزونی سو پا مزا مزا قلیلا قلیلا مرتبتا مرتبتا من حیثو دا اغزینا لا یعلمون چی دبی پی نفییو دبی پا خوا خاتر کم نرازی چی دا اغزینا بونی ورشو او خدایونه ول پ بدر کې کنا او الله پاک وی خیر و ام لیدهم او زمحلت ور قوم وی تا دی او ور او انک کیدی تاکیک سر خوفه تدبیر زما که څه دوی خوفه تدبیر اغه پټ تدبیر زما چې دی م تین دیر قبی دی چې اسو کې مداباتنه چوکړ مداپیه شوکتا اولم یتفکروا ایہ بی فکر نکئی اولم یتفکروا ما بسوا خبہم من جنہ ایہ بی فکر نکئی جن نش تر په دی باندې چې رسول الله د من جنہ حالت تلې ونټوبو ولیکد وی فکر وکړو نو فکر صحیح نتیجه علم دې کنه علم دې کنه اولم یتفکر وی فکر نکئی پیا علم وی پی شی پدې خبره لیکن جدا علم میولیک خود زکه چې دا علم نتیجه د فکر نه ده ندوی بپیش چې ما विश्वास به هم نشتر په شاهد د دیوان رسول الله دی من جننا حالت تلوان ټو ان هوا ند رسول الله الا نذیر مبین مگر سری اغه يرونکه خکار دی بيګي او دی صاحب عقل سلیم دی چې پنور مخلوق کې نشتا دی ونه ند دی او لمن ینجرو اي دینوګری فيما بېګ کنا او پس کې په عالم د اسمانونو د ځمکو کې ملکوت به معنی عالم دا مبالغه ده مطلق تکنه ته عالم د اسمانونو د ځمکو کې بل او ما وفيما دا په شاته تي دا په ملکوت ته تېنو د پیډلاندې بي وفيما او په انګشای کې نو ګوري خلق الله چاله پیدا کړې دي منشي ان شعر شهري ارش هرې کور کوټې د ښه هتي وهي راځه او عسى او وفی او قدی ک نګوری چ انه شاند د د ان مخفپن مسال مسکل دی عسى شاید ان یکونه وی دی شان زمیر شان د ان یکونه چ وی دی شان غشام څه دی شاند د چقدې تربا نش شوی دی اجل دی اجل مردا دی د عذاب د دین په کار نه د چ تنوارو کیمان تا ا پيوبال چ روي دل جي مان پکمه خبره با با دغه فست داس قران چې بلیغه پسیخته یو مينون دی به ایمان دروي مال مې شو چې ذالکاته دی چې ایمان په قران نه ونده الله په کو چې من یود لري لله الرسول جل الله ګمراکی په ازل کې فلاح دی لهو نشته حادی ددر پر پلاه ازا کې خیر ازان کې مسوته هدايت کی او یزرهم اللہ دوی پریدی پخپل سرکشے کیا امہون سرگردانا او پیگی محتردد او یسئلونکا دا سوال دا استحضا دے اے رسول اللہ تبیدہ قیامت پکلی جرہ بیسانگ لینران ولی ویسی دن اروس تو کئی دا جاسے ٹوکے بے کولی دا قیامت پکلی جرہ صاحبہ قیامت پکلی خدا مستحضا دا کند نخدر پر کوئی شہر قیامت مطالق و علم ما چالنه دی برکتی. جیسا الونا کتانا سوال کئی. هنیسا آتی دا قیامت مطالق. ایان مرساها ایان وقت قیامها. چه قلبی اغا وقتاو دا ادریدو دا قیامت. قلتا وقتاو چه انما علمها تاقیق سر علم دا قیامت چی دی. عند ربی پنیز دا پرویدگار دما دی. او لا یجلیحا لا یجلیحا پیجی نبخ کار قیدی قیامت لرا. لا یجلیها نبخار کی دی قیامت نہ لوقتھا فی وقتھا لام پوند پیری وقت پر وقت کی الاهو مگر یوخ ہے وقت بلازم دی دک او صلی الله پاک خبر جدا Chua فقلت اعظم بیگی گران بویو غٹ پر بھی قیامت تو اسمانوں کی في ما د علا د مزفکه حضرت پیږي په اهل اسمان نو د زمکو اولاد اتيكم دا براځي تاسو ته الا باطا ماګر ناساپه د تاریخ او يسالو نه ک حضرتان ته پوښتې د قیامت متعلقه کانک حفیون انھا ا کانک حفیون انھا د دې پختو کې ترجمه کوم ته توقع کیدا پیږي کاننه کی تچی حفین عنها فکوش شرطا لاش کون کې د قیامت حتى چې ګټ پی پښې د دا پښې حفین سمانه کاندہ کوي کې ته چې حفین فکوش شرطا ناش کون قیامت حتى چې ګټ پی پښې پکې یامې داست ندا قل تو چه انما علمها چه علم دا قیامت چه عند الله پنیز دا خده دی ولیکن اکثر الناسی اکثر دا خلق لا یعلمون پویگی نپویگی قل تو ویا چه لا املک لنفسی پویگی او مالکو او رم د خپل نفس تا پارا نفعن جلب نپعن اکا مضا فاضر شوی دی و مضا پلنے داغی پدر در در دی ایراد داغی پدر جان شوی پېږي دراخلونه نه پې اول اکبرن ولا د فذرين او ند د پې وزرر الا ماشاء الله مگر اغه چا لای رادو کی تو سراضا ولو كنت عالم الغيب او که چرت ز په غيبو پېدي لستقصرت من الخير بيږي نو ما به زیات کړی د خپل ځان د پاره خير ولې د خير دی ته برتمه او د شر ته پېدې ته بنورتمه اثر دینه چې د ما په کې غوښنه شي داند شو نو ته قذانا بنورتم بیا ددی ایت ندا معلومش وا پیکی چه علم محیتو د لوازم د نبوت نندې ها پای ددی ایت دا چه علم پیکی کنه علم محیتو پمگی با تو د ها یو د لوازم علم کامل د شرعیات د لوازم سبردسته مساله د دې زنه معلوم شو ولکه كنت اعلم الغيبه که چې په غيبه پېدی که نه پېکم کنه نه پېوکره کنه علم محيط مغيبات او په کې شګر رحمت شه وې د لوازم د نبوت نه دي اه علمي كامل په شرعيات او د لوازم دا دو خبری شکم لا شکم ضروری دیده لوازی مدرم بوت تن دی آو سرائی دی آو کم چند دی نوک آغی پر پر پیسر ایس سپروان لید سپروان لیدی شکا غلی نو ندی نقب جدی اللہ ستسارتو من الخیر او ماما سنیسو او نبر ایسن نبوی رسل لیماتا ان انا اللہ نزیرون مگر یرویون که ما احلی کپر لرد نا او و او زیری ورکون کیما خوش خبری اورمون کی محلی مان تا په جنت پاله لکهومن یمنون ته پاندای کوم میمان پیماندوی او هو الذی ان الله ربی نذیر وبمثله ذاتی خلقکم چدا شپ پیدا کړی ہے من نفس واحدۃ تن دی یو جان دار نا چ آدم علیہ السلام دی او اوجه علمن او الله پیدا کړ دا خلقمه ها الله پیدا کړ دا غیپشنا زوج حبیب دا غی لیسقنی له ها د دې د پاره چې آرام و نیسی اله ها د زوج محترمیت ها بس وګی ازمن تر دیز پوری دا ذکر د حوا او دا د مله سلام دی او پلم لما تقشا حا دا ذکر د الواد دی زبردستہ کلی توجيه دادا چې دا ذکر د الواد دی او دا انتقال دی د شخص نه جنس او قرآن شریف مبارک په دې دکتی چډیز دی چې ذکر د شخصي او مراتي نه جنسي دقیقہ لکتبه ته تب ما ته وی کر زاد بادي البشرات ها ز... بادي المستقيم الاقامه حساس او زاحق بالطبعه لا سر في ذات يكون من انسان دي. ذكر ده شخص ته مراد ته جنس ته دي. ندي ديك انت كان ده شخص نہ جنس تو شو خلا کوئی دازے یرو رچدان خبر درځي یقین په خودهو کې چې دومره آسان دي چانده دیږي په fizy دا روره د شخص نه انتقال راغی چاته جنس ته او د شخص نه ډېر کوي ذکر د شخصي مراتب جنسی تر دقته پرې دا دمل اسلام ذکر شو او اوس دې ده کې د دې شخص نه زوستا جنس ته زو دا د الفاظ ذکر نه دا سنت دې چې د شرک ته چا نه وځي دا, دا ادَم علیہ السلام نو شذ رشمتر منافری ها او بعد حضرت ویری چلا داشر پیت اسم یی اگدا دا علیہ السلام په کې کنه حوا به یو چکندینو الفاظ پیدا شو دا شيطان وټنګ ورکړنو مر شو کنه نو ورته چې دا بل پیدا کیږي نو دا شکارو کا دا بل انوار دی پیدا کیږي نعمت عبد الحارث کې دا او حارث شیطان نومونو ینه سمونه بندته شیطان دې دی او پایيږي نو به څنګه بیا ته کنه نو بیا ما غامل شو نو درې مې ګور ماته تر نوې چې دا درې ما ښه ته رااله او ول봐 ته چې کوم دین نو مت عبدالکال ات نو بس دې به تاسو عبدلک حارث کې خود بس وکړه اوی نه غو پایېد او ازه من وحف شیطان نو وسوسه د شیطان و نو بیا ول مولیک لري دي تفسير جلالين کې ښه دي دا شرک چي کوم دي په تسميه او دا شرک په عبادت نه دي او دا د نبوت سره ددي منافات نشته د شرک په عبادت تنبوت سره منافات پېږي او بلکې شرجمه کې لري دي چې عبدالحارث بنده د شيطان کا عبدالحارث انسان معا hazardous التشخص وای ولي كلاجي پيكي شپتو علم شي نددن ما نا و سپيلان شي زيک يو مونسيب عباد الله نو عباد الله همنا بندگان ده خدای نه ده بندگان ده خدای يو بنده دي ها نددن ما نا و سپيلان شي شر جامي غريبانان چه دا پدي دي کي دا <سؤال> اخر سوالونه د دې دا کوم علمي وجدا اسپه پی شي عبدالحارث مننه او د اباد الله سمنه دا حيواني ناطق به د شخص دته خپل معنی و سپیکر اگشتره اچکله دا علم ګرځیدل دي اسپه پی شي تخصیص ایب عبد الله به دا نه وی شدې بندي ګانده خړه پر پی انسان دې دخصید او پی او بیا بیاپاتی باندې یو ریویټ پېښ کړی دی ښا چاب درحماننده سموره حدیث راغلي دی چې د 10 په تصویره راغلي دی دکان تک روایت چې دی نو یې کمزورې پهږي روایت چې کم پېښې وي دی نو دی دا خبر په دې کو چې دا روایت کمزورې بلکې ختم ترین خبر او البانی وغيرها دقه ده چې دا ان دی د شخص نا جنس دا ذکر د الواد دې وسو فلم ما ترشحا ارکلش میلون شو ناری نه د زنان سره په الوه کې دا څنګه چې ادم الله سلام د حوا به سره زه ویو ناری نه د زنان سره ارکلش ناری نه را ولګید او زنانې په ټاکړه ټاکړه سمنده پټوالی کینه د نو اده جمال محمد له ا ندا حمندار شو هم منې ولا بګ په خېټه کې میوونه ولا حملان شو حملن خبيبا حمل سپټ پانی چون لپاره نفمرذ بهي د دې معنی کې تکرار او تخان تمرد بهي نو دا ګرځي دنا ګرځي د پد حمل ولې وقلج ونقطد کنه ګرځي درا ګرځي دا فلما اسقلت اركل شد حمل دا فلما اسقلت او کله دا خ د بيبي در را شوه دکېېولدي في ب د اولله د دوارو سوالوکه د اوواسه چې غ ته یو ولیپ نه د ګورید ودي دا اوللهوارهالوکه د لانه رب همما چې د دو پر ودیګار دی سوالم دا چېله ان اط نه زمونږ قسمی ک د ع تهنا تامون سوالی حندولدنند سوال احتمه نه الاعضاء ذکر صالح الرحمن الا پورا اندام والا لنا كنا من الشاكرين موږ به شکر ګزارې شو الله با کوي فلما آتاكم صالحا صالح او جعل له شركا ليو کړو دا الله ته پر شریکان فيما باغت کې آتاكم و دا مال پلان کې بوتره او پلان کې دا خبره خدابه وی فتعلوا ما يشركون اي يشركون يا ايذا لمك ما اغه شوب د الله سره دا يخلق چن پیدا کولی څه نا خلا پیدا څه پیدا کومه جوړ پیدا غوهم یو او وی په خپل پیدا شوی دی ولید بی په خود ترشیده د بی دی ک نه دوی پیدا کړی کی کنه او الله په کویا مال کا خداره کی دا لفظ به ناغلی دی نور څه تکرار د پکو ما ها ولا یستطیونه او طاقت لذی بی د اوستا سونه بید دعوت کن او رسو سارا دعوت تینو نم پلای ریدو اتاک را درشو طاقتن لری لهم پریگی بید دعوت تا دا سنا طاقتن لری لهم دخپلو عابدین و دپار نصرن لیندادو دالا سکی اکاو خویم داد پریدا چو ولا انپسو میان چرو آن اخپلو زانون و سر چکم دی انداد کریشی پریگی و این اسلب حم الزبان و شیئ اللہ یستنخیضو غمن ولسم بار کې برازي کا امج تنه شه وډین نو د ته غریب اخلاطو جوړې هغه ځان ته پته نه پليږي ولی جماعت ته جماعت پر وحرش نه کنا او انت دوهم او کتا شه د دې په دي خدایانو پرې چا څونه مخاندینو دا کومه سلام وعليكم برابر دې پتا سماندی ادا اوتموهم کتا سوته دعوت ورکوي چې زمون تر تاسو چې ام انتم صادقون کتاب څخه چپيې اسنام جماادات کې اسنشت دي او الله پکو چې ان الذين بيشكا او خدایان پر سي دې ذي عقل سره ولې راغې ولید بي وسرکار ذي عقل کوک نه کو هه پس یګید ان اللذین شغب الذعقل لکوری اوکنه دا پښور جمعې کې لیکلی دي او نو دا دی وسرکان د ذعقل قوم ان اللذین بشکه او خدایان تدعون تعبدون چې دا شی عبادت کوي الله میبادن دا مملوک دي عبات مسخر دي امثالکم ستاسو پشان پا مملوکیت که او پا مسخریت که چه خدای پیسکی ناکا کئی که ناکا کئی ها داقت چی دی نو چه اب چی ناکا خوختیل چی کے دیکن نو پا دعوهم راو بلے نو پا استجیبو لکم نو قبول دیکی دعا ستاسو ان کن تم سادکین خدایان لی اللہ پا کوئی جازہ ارجلن اس خدای پاک اے ددوی فیگی کنا د خدایانو نه حایت عاجزواله بیانې بلکې عابدان په وی پورته دي دوار کها عابدان ته خدای پورته کوي شک عابدان څوک دي کافر الہوم ارجلن ايې د دې لپاره ښپیشتا يمشون بها چدیږي او شتا شتا نو تاسو د په درجه کې پورته کې وایي دا څنګه څه دی ا کدی د چچا د پیپونه کله ته عبادت تی نه ده عملهم ایدن او کدی دا پرلسونه نشتا یپتشونه بها چې دوی پاغه حمله کوي عملهم اجنن او کدی دا پرستر گشته دي یپسرونه بها چې دوی پاغه جدل کوي عملهم اذانن او کدی دا پرغبون نشتا یسمعونه بها چې دوی پاغه باندي قولیدو شرکاکم توته چراو په اته خپل خدایان اله الا کی او ته یې کړم یې وره وی دماغ ودل خراب او رسول الله دې چې Tale په دماغ خراب ته یې ز خراب د کی قولیدو راو بل شرکاکم فل خدایان او ثم کیدو نه کیدو نه او بیاج کم دیتا سو تدبیر جوڑ کے ما تا تا سو ستا سو فلا تنزیرون ما تا پوٹی محلت مراکل اے فا انی لا ابالی بکم تا سو نظر ایس مارک نکم او رازا ادا ولی ان ولیی اللہ اللہ تاقیق سر الدوست او کارسان زمان اغفر دی نظر الکتاب شکران ایجرین میں نظر کردی وارچہ <تصفح> جی اے دا ادا سی په تخوله پدیده کې ولی راغې بل شپتنہ دي چې ان ولی الله الذي نزل الكتاب ها او دا شنو وي چې ان ولی الله الذي هو الرحمن دا نزل الكتاب چې ولی راغې زکه چې دا د دشمني د قران نه وکنه وا دا دشمنه منشئ قران ییزین او ومه پر کې پدې جوړې ان نعلم انه لياذنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اصل کې جګړه د قران نه پیدا شوه دا ځکه کم دي د جګړي چې کم شه دي نو اقل لاغه نقل کو او هو يتولى الصالحين او دا الله دوشتيو کا سازګي د صالحانو نچه د صالحانو کینو د انبیاء په څنګه نکینو تاسو په مخامله کې به جماعت څنګه امداد تک به خوب پدی ده رضی اول ان کسان ته دعوه نه چې داسې عبادت کوي مې دونی لا یستتیونه طاقت نلري بيګي نصرکم د امداد تاسو انا د ان سرندت کرسی کتا سو دعوت ور کوي اوا کې به دعوت او دتس آ, بی دعوتا دلتا او او تدوهم او کتا سیرا بلی پیکی کنا ارا بلی لا يسمعو نستانسو دعوت پا نوری نچه نوری نو قبول بیسنگا کی آزا جی خبی پر شوی جی او وطناهم او اے مخاطبت گوری تبی ندوی ین ضرون چه گوری تاتا یعنی سمانا تاتا گوری یعنی دا چه له کچشتاته او سړی ګوري وکړه الی کتا تا خو بل حمله اچرون لکه تا نبیني بسور اشتخ یک څوار پکې نشته اوس په تکاو اے تټا دی د دې خدایانو شترګي جوړې کړې دي او د قیمه چې قیمه ټکانو جوړ کړې دي نو بسور شته خو اپسر به سوک لیبل و و خدا و گونو کې چې کوم دا اورېدو طاقت ته د مسوک ور کوي سامع په نشتا سماع کوي نشتا بس ور کاشته خو پیګي نشتا اوس باندې سره څوک سکل د خدای له الله توکي خیر خذل اپ او و امر بل با رضا نه جهیلین ورجی لا غایت مبارک دی شو په حدیث کې راغلی دی چې نبی له سلام د جبیل نه تاسو په دی آیات خوزنه پیغام ته خو طيب په دی خوزنه پیغام چې دا دی سمااناتا ویوارو کزه په د قوی زم نور نه پکم اا نور نه پکم ویوارو کده خدای نه تاسو کو د خدای نه تاسو کو الله او تا خبر حضرت پینوپی کی جبریز به زم پنه پیګو یو دا ته پوس ته دا دا جوړه دیږي روزل اپا والته اپا ته پکا وا اے کوا ان قط ورکا کته سره خپل سړی قطد سله رحم کې نو ته اپا کوا سو درقطن سله مک مطلب نه قبل دا دا جبريل جبريل نے سلام کا تفسیر دی اوی س کھجل اپ تو والا اپا یعنی سمنا کتا شرط سو کو قط دل رحم کی نتو تقا کم کا تھا تم کا وہ خلق اخلاق تجی او امر او تامر کو بالعرفی عبس چگا دا, دا دا اسم مصدر دی تامر کو پماروف وإن أحرمك اگر کتا محرمه کین تعمت ماحروف کوے ای کتا د خپل بخشش نه محرومه کین توتور کول کوا کوا وتا او <ع> عارض ان الجاهلین ای رازو کده جاهلان ان ظلمو ککپتا ظلم کین دالک اس مامور بیه دي نه مامور بیه د لپاره محرک تا کنيشتا ها سخته شیطان دي چې د مامور بیه نه سړی یا لري الله پپوی و ایم ما ینزغنک او کچرته واړو تان را من دا جانب دا شیطان د جانب د شیطان نه نزغ الون کی دا نزغ په معنا د سارټي ها او کچته اوره شه د تا ته د شیطان نه طرف نه نزغ وسوسه دام ټک دا بس بل نه نفس تستعذ بالله دا جواب دسی دا جواب شرطه و اما ام اثر کی ان ما دی نفس تستعذ او دا پس تستعذ دا امر دی کا دی دا خوفس تستعذ بالله خو جواب شرطو او امرم جواب وړی کنه وړی امرم جواب وړی جواب مونږه رو باټه و ین دغ نه کا پختوه پښتو قطر جو موکوم ک چې د اوړ س د تااس د تاته تا د تا شیان د ترپ نه نتون نهنفسته الله پږ پهناو غله پهښ سره د په هوک په نه د او دا وسه انکه دتانا طه ان علیم هوسممي اونام م ش د الله دون کې اصب د الم دی. دا تنبیلا سلام بیانو شو دا گیت دا چان بیان کی گی او زدت پیګید د چا بیان کیږي او د نړۍ متقین مسلمانانو ا سحابه کرام ان الذين تقوا تاکید سره کسان چې متقین دي سحابه کرام دي عظمت سهم هر کله چې اورسې ددې ته وایي په ون وسوسه منه شیطان د شیطان ترپنا تذکرو نو دې یاد کی عذاب د خدای او ثواب د خدای عظمت کی کبدې وساته می عملو وکنه عذاب دې او کپدې می عمل پر خوندو شاو دي ها نا پيزا هم بصيرون نا حق لر د باطلنا لدونکی حق لر د او ایخوان او هنا رونا د شیاتی نو چ کافرانو پاسکان دیونه دوی پاسکان او کافر دی او بل پاسکان دی یمدونهم دارون د دی دا شیاطینان د لګي یم ودونه چې زمينې شاتره جي دي شېپین او تو تا او دا شیاطین ناراکا ګی د رونا فلګي په سر کې شې کې ثم لا یخسرون او بیا دوی کوتای نه کوي په کومه لته سر کې شې هاي که سو کوتای کې که خپر اخی پکی کړي په اخی پکی کړي او راضا او الله په کوی جویزا ار که چتو وتره تګونه کی بیایتن پای موجزې سره چې دې کومه غواړي نو قال لوی وی چې لو له تپته ولې ته د موجزه نه پیدا کول د جانب د خپل نفسنا نه خپل نفس نه پیدا کا کنه پیغمبر نو ولې ته موجزه په خپل نه پیدا کای موجزه پیدا خدای دې ک نبي پهل الله دی قل تو تویا چې انما اتبیو تا کی سره زچ کم دې تعهیداری کوم ماده اګلاری دا هغه شی یو حات په ذره دی وحسر رضی لجمع تا دی کی لا خوندن کی د منزل کتاب ما زو زوګه چې کم دې تعهیدیم د اګی کتابو چې ماته وحی کیږي م ربي او حاذا مورجی دا خونن زم چې دی بسا ایرو د فکر خبرې دی د بینای خبرې دی نر ربکم دلائل دی د جرات د پرویدگان تاسو نه او خدن او دا لارخودن کې دی منزل مقصود تا اره شابه چې د نړی نشي ما شاعر سمونه د فکر خبري دی د غور خبري دی د د پرویدگان تاسو نه او خدن سمونه لارخودن کې دی منزل مقصود وتا لارخودن کې دی منزل مقصود تا. او رحمت تی چې مقصود دی د ری خبره پکې د فکر خبرې دي لا خودن کې د منزل مقصود ته رحمتن مقصود دی مقصود اور څه دي رحمت من مقصود قوله کم یومنون نه پاندای کو چې ایمان په دې قران عظیم دی بس ذکر خاص ذکر توګه سره یو قنا شریف مبارک دی تاسو لګیې سره راس دم دم ذکر دی لوې اعظم د ذکر د دینه بل نشته په شیدان کم ذکر دی دا څه ذکر او بلشتای نه یو فقيه احکام بیانيږي او بل پکې قرانه وی مدېږي نو دا چې دی کنه نو دا د ذکر خاص بیان دی او بیا به د دین رسوره ذکر عام بیان کیږي هاغه وایزان قران دا بیان د ذکر خاص دی اعظم د ذکر الله هر کل شي لشتلی ش قران نخطب المذمذ امام زمبی چې صلات او خطبه پس صلات کی نو ام بغیرت نه بیرستو اکه خطبه کی نو بچپ ناش ذکر بم پک نه کوي هر کله چې ورستې شکرانه یې زم او په خطبه کې اسح ال مذاهب عمدادی نو خصتمعوله نو تاسو او تا وکي دی او ان شتو چپ او قديم مسلمان ی الله به ولایت ورکی او کپا شتوی الله به توفیق ته توبې ورکی دادرخه ولیکې کپا غوري قنا شرعت تقوات کې خود اگر ک کا کافر دی الله به ایمان ورکی او ک مؤمن دی او دوت تقوات کې خدا به ولایت ورکی او ک مؤمنه پا شت دی غوږي و تقې خود ان الله به توفیق ته توبی ورکی بچاې کتاب خدای علیګر دې خو خلک دا راپوې نو که روز په ځولیا ته کېږي او علمته کنه تا دا خو یو واسه په مين پر او په مخبر کې څه ته کېږي چې دا سي بګي ټو وطناس نه وي نو دا څه ته کېږي که دا سره دي قرآن شريف خو دې حرفي مشان دا چې په لیسمنت او ذکر ربک دا ذکر دا ذکر کوم دی مه کیسه دی ذکر دا بیان دا ذکر عام دی پس دا بیان دا ذکر خاص دا مشکر را یاد وا ربک خپل پروردگار پی نفسی کا خپل قلب کی یمول ذکر علی کری دی ذکر دے قسم علی یو ذکر پا لسان دی بل ذکر په قلب دی بل ذکر په ضواغ دی ادری کسما ذکر دی یا دو اخپل پرودگار پی نفسکار پخپل ذلکی معلوم شو چه اصل ذکر ذکر دا قلب دے گورے صفت دا قلب دے او تطرعن پدیر آج دے سرا وخیفتن دا خیفتن سیسے قدر خیفتن لپاس رکی پیاری سرا پیارا او دون الجہر او نپزور دا وینانا بلکی متوسط گورے بالغدووی او نا دا سوایا نا ذکر کوا وزکر نا بالغدووی دا آغا دا بېلکو دوی ذکر کوا پی کې کنا په وخت شبات کی اول آثار په وخت ماخان کی یعنی سمه نه قبل پی کې فاوایلو دروزه کی او په اخر دروزه قبل زوال او بعد زوال او لا تک من الغافلين عن ذکر الله عز وجل او نشه دا غافل د ذکر د خدای نه او الله په کوم چې ودی تاسو غپلا کیږي ان الذين بیشک اغه ذکر نسنګ غافلکیږي بیشک اغه فرشتي مقرب فرشتي عند ربك اغه فرشتگان مقرب پنځ د پروردگار staff لا یستدبرون تکاپر نکید عبادت ته کړنه او یسبحونه او د الله تسبيح وای او ولوی سجدون او خدای ته تسیده لګی نو مقصود څه شو نه فكونو مثلهم دا مقصود دی کبل څه ورنه غی مقصد دا آیات خو معلوم نشو نخصان دغه دې مقصد خو نه معلومیږي ان الذين بيشكا غا فرشتگان چې پنيش د پروردګار ستا دي ندي تکبر د عبادت ته خدای نه نکي یوا تشبيه وی د خدای دوا او الله ته سیدي لګي نه سب نو وایا نپکونو مشلهم تاسو ولدي پرشانست نه وی عبادت ته د یعنی څو ګناش ترينه عطا سره ګنام د کېږي ده سورت مبارک چه ده سورت انفال انفال چه ده نو جمع ده نپل او نپل چه ده نو بیرکی امر زایت او ده مال غنیمت چه نپل وینو پدوو وجو یو ده دیو جناح چه ده پا مقصود ده جہا چه علا ده کلمت دا داغینا سدی داغینا پورتدی ینه داغین ازیاتی شدی چې مقصود یاله د کلمت الله دا او بل شدی کنه نپل وته دی او چې نو وی شدا پخوانو امتون وبانیدا او دا غنیمت شدی نو کې چې سود دی امت ته پاره یو زیاتی نیامت دې چې د نور امتون د پاره جایز د نور چا د پاره نو بلکه فنور ومتن تاسو ته مثال ورمه پارکه وی چې مالکانه چې سلی کو څنګه نعمت کې حاصل کو نبی به غنیمت را جمع شو پیغمبر د خدایبا دغه کاته مونږ کوغه سره بیا به اسمان د اور راګي کا غمالکانه نعمت پیښوځو نو دا به قبول او کفر به خود نو دا غزاب نه به قبول نو دا نه په لور ته پدې اعتبار غوشیا خمس و مسبونه ایتنده پنځه او بیاتون دي په یوهي سورته عرب چې د کنا پاره کې بیان د امر بالمعروف راغی خجل اطوا او امر بالمعروف په اور په واردن جاهلین او په دې کې ډېر اقسام تمامور به بیان شوی پدې کې ډېر اقسام تمامور به دي ترڅو جی راځي جی او بس دې پای او, پا آو, پا آو, پا آو, پا آو بلنه چې په اخیر د صورت کې د صورت العرب کې کفر د کافر بیان شو او په دې صورت کې بیان د وبان د کافر دی په دنیا کې د کفر وبان په دنیا کې و مساله ځکه چې موضوع د صورت سره موجوده بیان نعمت للمؤمنین والنعمه للكافرین بیان د نعمت د پرد مسلمانو او بیان د نعمت او د عذاب د پرد کافر دا, دا, دا شی بسم الله الرحمن الرحيم جنگ بدر چې کله وشو پس دا مختصره وګینه ښه راکاو جنگ بدر چې کله او مال غنیمت حاصل شو نو مشکران صحابو به چې د جنگ سره مباشرت منگ کرده ده ده مال غنیمت په زمنگی د جنگ سره مباشرت چه ده ده منگ کرده ده مال غنیمت په زمنگی نا بوداگان و مشران ووه چه منگم ده جنگ ده ده لانده او که تاسو په دشمن کم زورشی ووه او شکستم خوالده انو منگ تا بارات لاله نو محمد باندې باندې پای حاصلو لکنه نو مغ تم پکې سره کې آیات مبارک پلی دا ټول مبارک دللو او چې د آیات را ورشي یعنی دا دا بيګي چې دي کې دا مال غنیمت کې درای دخل نشتا به کې دا قیاسات دخل نشتا بلکې دا نسخ او نس راغي داګې نوسته نړیوال السلام مکمل اعلی سوییت تقسیمو کو عمد مشرانو د پاره همداک شران ادا کوي ان سوییت تقسیمخه ملداه تاسې دي په دې شی او دا جنگي بدر خبره بکوهه بيګي او بل راها د دې په څو ورځو دي جنې بدر خبر په دې کې بده په ان شاء الله به خبره کوو متفق الله حرب جل جلال يسالونك صحاب دتان تپوس کئ سنتوالا ها سوال لسم لا سوال لسم فوال ها ساندخ یو ولسم او کانس سوال کئ صحابه کرام عن الالفان عن حكم الانفال د حکم د مالی غنیمت چې دا د چاله نو قول الانفال لله والرسول تو یاک مال غنیمتونه چې دي د خدای د پاره دي او د رسول الله د پاره دي بارکها د خدای د پاره سمونه اصلي مالک الله تعالی دے. او د رسول د پاره سمونه حضور مبارک متصرف دي علي چې دا د نې لِلّٰهِ سَمَانَ او بر رسول لِلّٰه دامن چې اصلي دا مالک د دې مالک غنیمت خو دی او در رسول الله د پاره دی ان رسول الله یې سدي متصرفتي او تقسیم کنيند دي ذات بينكم او برابر کې خپل تعلقات په اتفاق او قول پت سرا نماړه دي او اصلحوا ذات او برابر کې خپل تعلقات او پېتفا کو په محبت سره او په خپل ما بین کې اختلاف مکوای اختلاف تاسو لر نه دی خو یم معنی چې یانه د خپل باهيمي تعلقات او سلوکې درشتیو کوي ما وتیول لا راځي او او دا د اصلی د زیات اظهار دی ښه د ما قبل نزیات اظهار دی وافیو الله او تعهداری د خدایو کې او د رسول د خدای نو اصلاح ته ذات پی بین بوشت او به بنشوي اصلاح ذات بین بوچ کوبن شي ان کنتم مؤمنین کثره یات عصو مومنا کاملان پس د دې کې ان کنتم مؤمنین نو بس اللہ دا مؤمن کامل سی خصوصیتونه بیانای چې اختلاف ګری دا مؤمن کامل کار نه دی نو ځکه دا یا ته نه د اختلاف پاتم وکه زګدی دا کمال ایمان یو څو علامات بیانې جو وګ پکېره انما المؤمنون بشک مؤمنان مؤمنان کامل په یی کې دا مؤمن کامل بیان پدې د لیک ډیر زبردست مناسب دی ولی فتح د بدر د رچدان د علامت کمال ایمان ده فتح د بدر خدا علامت کمال ایمان ده کنه همدته کې وجن تاسو فتح او کړ کنه دا ده کنه پېږې انو فتح د بدر چې دا د کمال ایمان د وجنه شوي دا مزق د دې ډیر مناسب ذکر دې پدې کې انما المؤمنون الیدینا د حقیق سره مؤمنان کاملان هغه کسان دي زیذا کو ذکر الله هر کله چې یاد کړی شي خدای پاک کړی شي نو وجلت قلوبهم په گئی نو اریگ دیگی وجلت خوابت اجریگی قلوبهم زنان در بی دو وجلت عزمت تالانا.